яка вирувала пристрастями, але тяжів уже більше до своєї митрополії. Щоправда, він придивлявся до хмари, що підіймалася праворуч і прислухався до глухих ударів грому, але безпосередньої участі в подіях, які грізно насувалися, не брав і тільки обхідними шляхами намагався дати їм бажаний напрямок. За печерами на відстані п'яти-шести верст за течією Дніпра на праму високому березі його темнів кашлатими деревами непрохідний ліс. Меж його не було видно, він то підіймався зеленими схилами, наче висока стіна, то спускався м'якими хвилями в широкі й глибокі улоговини розширяючись, захоплюючи півобрію, біг у далечін сизим серпанком. Тут, у цьому чудовому куточку, де й нині стоїть китаївська пустинь, а до князя Володимира було сторожове укріплення Китай-город, тут у ті часи стояла садиба генерального обозного, оточена господарськими будівлями і десятком хат. Одноповерховий досить довгий будинок, критий червоною черепицею, виглядав із зелені саду надзвичайно привабливо – широкий рундук, Підтримуваний точеними і строкато розмальованими колонами дивився привітно з височини на велику улоговину з блискотливим ставом, за яким високою горою підіймався ліс. На фоні цієї темної зелені блищали позолочені бані монастиря і відбивалися перекинутими в ставку. Ліворуч видно було синю, сріблистими переливами стрічку Дніпра за якою розстилалася безмежна рівнина лівобережної України, облямована сизою крайкою бору, а прямо в прозорій далині виступали змли ясними хмарами силуети Придніпровських гір. Взагалі, краєвид був і розгонистий, і привільний, і сповнений невимовного чару. Повітря, пом'якшене великою кількістю води, і напоєне ароматами лук і лісів, було таке чистий, Живодайне, що кожен новий одвідувач не міг надихатися ним і п'янів від достатку кисню і пахощів. Тільки пересичені груди і стомлене око могли бути байдужі до такої благодаті. У ті часи китаївські пущі зливалися з лісами, які тяглися за весельків до тараща сквири, і були прекрасним шляхом утікачам до Києва, а звідти й на лівий берег Дніпра. Крім того, по тих лісах знаходили притулок і борці за волю, гайдамаки, котрі орлами налітали на панські маєтки і замки, щоб поквитатися своїми гнобителями, а тому панам і економам було вкрай небезпечно селитися поблизу густих і диких лісів. Такі необачні поселенці ще хвилини могли чекати непроханих і несподіваних гостей, відвідини яких обходилися занадто дорого. Але пан обозний очевидьки зневажив такі міркування і оселився під лісом за дві милі від польського кордону. Правда, він, бувши православним і підданцем російської держави, міг розраховувати, що гнані поляками не будуть помщатися на ньому. Та проте голод і нужда могли завжди штовхнути втікачів на звичайний грабунок і розбій, тим паче, що сам хутір не мав ніякого захисту і укріплень за винятком частоколу, що його оточував. З огляду на заворушення і небезпеку, пан обозний пропонував дочці на час його відсутності виїжджати до одного з їхніх задніпровських маєтків. Але Дарина завжди відмовлялася і заспокоювала батька тим, що під охороною святої обителі вона буде в цілковитій безпеці. Та й чого їй було боятися? Лісових гостей вона жаліла, допомагала їм і давала притулок, а їхньому протесту співчувала всім серцем. Душа її горіла високою любов'ю до рідного народу. Чутку про добродійну панну Дарину лісові блукачі передавали з уст в уста, і популярність її росла і перебігала з одного лісистого терену на інший проникаючи до потаємних ям і ярух. Зрештою, ці небезпечні для кожного мешканці нетрищ були паначці вірні і віддані слуги, найкращі охоронці її спокою. Був тихий і теплий травневий вечір. Сонце, заходячи, кидало червоне проміння на порослі лісом кручі по той бік ставу.